Hyvää sunnuntaita kaikille meidän Sunnuntai-bullon kuulijoille. Täällä ollaan tänään Aino, Mia ja myös Anniina. Mä oon tullut takaisin tällä viikolla matkalta. Itse asiassa viime viikolla me oltiin loiskoja Ainon kanssa ja skipattiin kokonaan nauhoituksi. Okei, okay. <laughs> niinku, tää on semmoinen, että. Ai, niinku, Kaivo, ammut, tyhjyyttä. ei vaan ollut mitään, mistä se on ollut. Joo, <laughs> Mut välillä tänään taas mä uskon, että joo. juttuu riittää. Kyllä, hyvä, on, on joo. Tauko, oli joo, joo. joo. Niin just välillä on ihan hyvä pitää vähän taukoja. Kyllä. Ettei sillä lailla koko ajan pinguta. Ja, ja niinku keksi keksimällä. Että ihan hyvä hmm. pitää sellaista... Pitää kuulijat vähän jännityksessä, jos yksi viikko menee välistä. Tuleeko lähetystä vai? Joo. No jotain semmoista. Hei, mitäs sun reissu meni? Joo, tosiaan. Mä tulin takaisin reissulta. Tuossa kaksi viikkoa sitten puhuttiinkin, että, että lähden sinne Taivaniin. Ja soiteltiin vähän taivanilaista poppimusaakin siihen loppuun. Ja tota, mä olin tosiaan siellä mun ystävää moikkaamassa, eli mun virolainen ystävä Siiri on nyt kolme vuotta asunut Taipeissa. Ja, ja alun perin lähti sinne niin kuin stipendin ansiosta yhdelle kiinan niin kielikurssille yhdeksi vuodeksi. Ja sitten sen vuoden aikana niin kuin päätti, että haluaa jäädäkin sinne, alko hakemaan yliopistoihin ja pääsi maisteriohjelmaan ja nyt sitten kirjoittaa sitä graduaan nytten parhaillaan ja, ja haluaisin vielä jäädä sinne eli siirro on viihtynyt oikein hyvin ja, tota, ja se näkyy myös siinä, että oli niinku erittäin hyvä opas mulle eli osas viedä mut kaikkien kivoihin paikkoihin ja oli kyllä niinku ihan superkiva viikko Ihan alkuun mä voisin niinku ihan vaan kertoa tuosta Taiwanista, kun se ei kuitenkaan mikä mikään ihan sellainen kaikista yleisin matkakohde, vai? No ei, ei se kyllä ole. Niin. Niin, mä en ainakaan kauemman tunne ketään no, muuta, niin. ketään olisi käynyt joo, Mulla on niinku aivan tuttu vaan siis vaateteollisuudesta. just, hmm, just niin, joo. Joo. eikä mullekaan. En mä varmasti olisi niinku keksinyt lähteväni Taiwaniin, elleikö Siiri sitten olisi siellä asunut. Mutta tosiaan Taiwanissa... Jos mä vertaan sitä Pekingiin, koska mä oon ollut myös Pekingissä ja jotenkin se tuli tuosta mieleen, kun on kuitenkin aika samantapainen sellainen ympäristö ja kulttuuri ja kieli totta kai ja, ja tämmöistä. Niin, niin, tota, Mutta mitä mä niinku heti ekaksi mitä tuli mieleen, niin ensinnäkin taivani on niinku yksi, mikä se on öö, maailman. Niinku mikä tämä on niin tiiviisti asutuinta. Oh, niin maa. Tihän, joo. Just kaiken tiheen asutus, niin yksi niistä. Mutta mun mielestä se Pekingi kuitenkin on varmasti <laughs> vielä enemmän kuin. Ei vaan enemmän ihmisiä Pekingissä. Mä niin, luulen, joo, joo. Mutta toisaalta Pekingissä on niin 21 miljoonaa ihmistä, oli pakko katsoa siitä jälkeenkin päin. Mut, no joo, en osaa sitä niinku, asumistiheyttä hirveästi kommentoida, mutta kuitenkin, että vaikka se on, niin se ei yhtään vaikuttanut sellaiselta niinku, liian tiheeltä niinku se taipe, tai mitenkään, että ei niinku, ollut hirveästi vaikka ruuhkia tai jossain metrossa tungosta tai tämmöstä. Et se oli niinku, positiivinen, kiva yllätys. Ja, tota, sit muutenkin musta Taipei oli vähän sellainen, niinku, modernimpi kuin Peking. Et kyllä varmasti Pekingistä siis löytyy niinku, myös kaikenlaista modernia, paljon modernimpia juttuja kuin Taipeista, mutta kuitenkin, se yleiskuva, oli sellainen niin kuin modernimpi ja sit myös niin kuin ehkä siistimpi ja turvallisempi. Ei niin kuin siiri kerto mulle sitä, että sä voit mennä kahvilaan, jättää läppärin, mennä vessaan, läppäri ei kadonnut siitä minnekään. Okay. Sitten se oli kerran jättänyt vahingossa jonkun laukun jonnekin, olisiko ollut just jonnekin kahvilaa varmaan, ja sitten se oli niin kuin huomannut vasta myöhemmin, se oli joku sellainen läppärilaukku, mitä sille ei niin yleensä ollut mukana. Sitten se oli jäänyt sinne jonnekin, se oli paniikissa mennyt takaisin, se oli ollut siellä. Joku oli vielä tuonut sen sinne, tiedätkö tiskille tai niin, jotain. Et se oli niinku ihan kiva, että ollaan se suurkaupungissa niinku oikeastaan tuollaista rehellisyyttä. Mutta ehkä niinku, muutenkin mä huomasin, no mitä nyt viikossa pystyy huomaamaan, mutta ihmiset oli niinku tosi ystävällisiä. Niin, niin, tota, ja meidät kutsuttiinkin monesti, tai monesti kahdesti tota, öö, niinku syömään. Ihan siis Brandovit kutsu kuin niinku syömään ja maksu kaiken. Ja niinku ihan siis tosi epä pohjois-eurooppalaista meininkiä, mikä oli tosi virkistävää. Ja sitten sit muutenkin se Taipei, se oli jotenkin tosi kansainvälinen. Että siellä oli hirveästi niinku erilaisia ihmisiä, paljon niinku enemmän kuin Pekingissä. Ja sitten just Pekingissä niin Äh, minulta ja minun pikkuveljät hirveästi niinku, ne aasialaiset turistit siellä Pekingissä tuli, niinku, niinku yhteiskuvaan ja tällaista, kun me ollaan molemmat aika pitkiä ja tällaisia blondeja minun pikkuveljät on vielä blondi, kuin minäkin, että se on ihan sellainen valkoinen valkoiset hiukset, niin, niin tota, tuolla niinku, kukaan ei, ei, ei niinku, katsonut sillä et, wow, että mikä toi on tuollainen pitkä, tiedät mm. se blondi, että Ja se on ollut niin, niin, niin, niin, kukaan olla No sekin näin. just, tai sitten niinku, että et, et ei ollut mikään ihmeellisyys niin, siellä, et, se on... niin tietysti just, tietysti Just, ja muutenkin niin kuin kaikesta niistä tuotteista, mitä no. siellä niin kuin oli, niin tavallaan... Pärjätkö siellä hyvin englannilla? Ei, ei hirveesti, joo ei kyllä oikein, mutta se Siirrihän puhui niin syövästi okay. Kiinaa, ja sitten tota, niin ei siellä kyllä oikein, mutta tota... Mut, no, kyllä on, jotenkin pärjää, ja sitten kun ne on kuitenkin, ainakin mun kokemuksesta, no en mä hirveän siellä yksin liikkunut, mutta kun ne oli niin ystävällisiä, niin kyllä sitten, Mut ja sitten se sanoi, just Siirikin sanoi, että nuoremmat oppii kyllä paljon enemmän, joo. Niin kuin englantia, kuin sitten mitä vanhemmat vaikka mm -hmm. osaa. Joo. Mutta tällaiset niin kolme parasta juttua lomaltani oli tällaiset niin teemat. Mä sanoisin, no tietenkin siis ystävän näkeminen ja kaikki niinku na na, -na mm. jutut. Mutta, tuota... treena, aina, <laughs> Jaa, mutta Se on nyt ihan tämän niin kiinnostavuuden kannalta. Mutta siis tällaisen niin lomakohteena mä sanoin, että luonto, ruoka ja sitten se kulttuuri. Kulttuurista mä voisin sen verran, että se on niinku tosi mielenkiintoinen, kun tosiaan Taivanihan on niinku no edelleen jollain tapaa osa Kiinaa, tai niinku ainakin joidenkin mielestä. Onko tämä nyt se, mistä kun puhutaan yhden Kiinan politiikasta? Joo. Eli tavallaan... Niinku... Esimerkiksi nyt Donald joo. Trump on valmis luopumaan tästä ja se koskee just nimenomaan taivani. Joo, just, siis mä en ole itse niin ollenkaan perillä, että mikä tämä juttu on tai näin, mutta mä tiedän, että tämä niin yhden Kiinan politiikkaan liittyy niin kuin, suoraan taivaaniin. Jotenkin en siis osaa yhtä enempää kommentoida enkä uskallakaan, mutta tuota, <laughs> et tosiaan joo, se niin kuin, jotenkin joo. tähän liittyy. Mutta siis öm, joo, niin et siinä on no, ensinnäkin se on niin kuin, tosi niin kuin, perinteisesti niin Kiinan. Niin kiinalainen kulttuuri ja tällainen. Sitten ei tota, itse asiassa ole niinku ekan kerran niinku päässyt maailmankartalle, koska toi Portugali on löytänyt sen. Joo. Ja siellä on, niinku, oota, mikä siellä oli? Sit, joku toinen eurooppalainen kans oli siellä ja sitten ollut mutta kuitenkin niin Portugali oli ekana, sitten oli niin tää Kiinasta joku toinen eurooppalainen, sitten Japani on myöhemmin myös tullut sinne vallottamaan ja tota, paikka. Kyllä, mm -hmm. kyllä erittäin suosittu paikka. Ja sitten siellä on niin kuin just sanoin, että munkin oli jotenkin tosi kansainvälisen olo, niin se oli hirveästi eri vaikutteet kaikkialla. Et se oli vähän sellainen, että mä en ole itse käynyt Japanissa mut tuli niin selkeästi vähän japani fiilistä, sit myös sitä Kiina fiilistä ja sit myös kansainvälistä metropoliti, metropolitan kautta niin Eurooppa se oli kyllä niinku aika magea niinku miksi, tai sillä, että oli niinku no. oikeasti tosi mielenkiintoinen, ja siinä mielessä niinku tässä mielessä paljon mielenkiintoisempi kuin vaikka mitä se Peking mun mielestä oli. Ja, tota, ja sitten siellä on kaikenlaisia uskontoja, että siellä on buddhalaisuutta, taoistia ja sitten jotain niinku niiden vanhoja sellaisia mikä tämä on siis alkuperäisuskonto ja, ja sitten ihan kristinusko, että siellä on aika paljon niinku erilaisia vaikka temppeleitä ja tämmöistä kaikkea, niin sekin oli sitten aika niinku mielenkiintoista nähdä. Tollainen, että... Ja sitten sekin, että kaikki niinku menee ihan sulassa sovussa siellä, aina muslimeita siellä on myös paljon ja kaikki on niinku ihan sulassa sovussa siellä, niin se oli myös jotenkin aika kiva nähdä, varsinkin tähän maailman aikaan. Totta. Hmm. Jep. Ja tota... no joo, mutta se siitä kulttuurista, mitä mä nyt ton viikon aikana ehdin niin nähdä, niin oli niinku ehkä ne highlightsit. Sitten luonto. Luonto on siis älyttömän kaunista. Se on ensinnäkin vuorinen eli ei ole ollenkaan sellaista tasasta tylsää, vaan vaihtelevaa. Niin maan... Maa, mitä noin? Tasoja, korkeuttajatasoja. <triäntä> ja tasoja. ja tuota, tosi siellä siellähän sataa tosi paljon. Öö, niinku kaikenlaisia, siellä on banaanipuit, papajapuita, kaikenlaisia erilaisia palmuja, ja, ja niinku, tosi vihreitä Miten lämmin siellä oli? No, tuota, siellä taipeissa yksi päivä, mikä me oltiin, niin oli 25 astetta, mikä oli tosi kiva, mm. mutta sitten muut päivät vähän yssä sateli, oli jotain 15. et Että siis niinku, lämpimämpää kuin täällä, mutta ei kuitenkaan sellaista, että ilman sellaista kevyttä takkia yeah. ollut, mutta tota, lämpimämpää kuin täällä kuitenkin ja sitten kun mä oon esim. paljon nähnyt siellä chukissa, niin kyllä mä niinku heti näin, että et ne ehkä kaipaisi lisää aurinkoa, että ne oli paljon sen kuivemman ja voiti niinku, huonovoitisemman näköisiä kuin esimerkiksi siellä chukissa, missä niin, oli ne niinku, oikeasti niin Joo, joo että et ne oli varmaan, ettei ei ollut mikään banaanikausi ainakaan niin menillään että ne <laughs> ehkä niinku, vaatii just enemmän aurinkoa Joo, mutta tosiaan sitten me käytiin, ja niin sitten tosiaan merta näkyy kaikkialla, ja, ja, ja niin vettä näkyy paljon, ja että siinä mielessä... Niin kun älyttömän kaunissa luontoja. Se olikin tosi kiva. Käytiin tosi paljon niillä vuorilla ah, kuumia lähteitä. Me käytiin yhdellä käytiin sellaisella... sellaisella... Joo, käytiin sellaisella oivin, lähteellä, mikä niinku oli keskellä sellaista metsää. Siiri oli jostain kuullut, niinku cool. se joku tuttu oli käynyt siellä. Se on siis sellainen, että sinne ei oikeasti niinku olisi saanut mennä. Sitten me ei löydettykään sitä, mutta sitten joku sellainen ää, kiinalainen, kun siis, anteeksi, perhe oli siinä, ja sit Siiri alkoi niiden kanssa Kiinaa puhumaan, ja ne, ne sitten jätti kaikki omat suunnitelmansa ja olisi hei me tietää, missä se on, että tulkaa meidän kaa. ja sitten mä niidenkaan niiden kaa sinne ja Oho, ne vei meidät sinne hienoa. ja sitten oltiin joo ja sitten siellä lähteellä oli jotain sellaista savea siellä niinku pohjalla ja se oli oikeasti tosi kuuma, että mäkään niinku ihan pystynyt menee kokonaan sinne, mutta sitten sellainen toinen mies meni ja sitä savea ja me tehtiin saviin kasvonaamioita ah. ja kaikkeen se oli kyllä aika hauskaa. Ja ihan tosiaan, että luonto oli kyllä se kaikista paras, kun pääsi olemaan sademetsien keskellä ja tuolla Kulmassa lähteessä. Oh, it. Joo, se oli, kyllä, se oli kiva, kun me käytiin niin paljon sitten siellä vähän niin kuin kaupungin ulkopuolella. Ajo. Ja sitten viimeisenä mä oon laittanut, että tosiaan kulttuuri, luonto ja sit viimeisenä mä oon laittanut, että ruoka oli kyllä tosi hyvää. Tuli aika niinku, samanlainen fiilis kuin silloin, kun oli siellä Pekingissä. Aika paljon kaikkea uppopaistettu, mikä sopii mulle. <laughs> ja just kaikkea sellaisia dumplingseja, kaikenlaisia sellaisia erilaisia nyyttejä, nuudeleita. Ja, ja sitten siellä on tosi tuoreet hedelmiä. Nyt oli guava-kausi ja papajakausi kausi niin ne oli tosi hyviä ja ja, ja, ja. Niin, et se oli kyllä kiva. Sen kaikki ne uudelleenjutut ja tämmöisä aika pitoista ruokaa, kyllä, että kasvisruokaa ei kyllä ollut, mutta varmasti sitäkin siellä. Mut tässä syö lihaa, niin en sillä lait, niin kuin kokenut hmm. sitä sellaisen ongelmana, mutta tota. Joo, kuulostaa hyvältä. Joo, se on kyllä, tosiaan niin kuin, on ihan ehdottomasti suosittelen, jos lähtee haluaa lähteä reissuun. Ja tosiaan tässä parasta vielä oli se, että muun mm. Voin ihan kertoa tälleen julkisesti, niin 450 liput, eli tuota, kannattaa Oisi tosiaan. Oiko se No ei, että se oli Münchenin ja Pekingin kautta, okay. mutta ei se ollut mikään mahdoton. Niin, ja tosiaan sitten mä tulin takaisin Shanghain kautta, ja se oli Shanghaista kahdeksan tuntia, niin ehti sitten käymään. Koska nykyään Kiinassa on sellainen, että EUn ja varmaan Amerikan, ja en muista mitä muut kansalaisia siinä oli, pystyi olemaan Kiinassa 144 tuntia ilman viisumiä. Tällainen. Oh. Tällainen info. Tällä. Ja se oli tosi helppo, sinne menit ja ne laittoi sellaisen leiman siihen passiin. Ja... Sitten piti tietenkin se matkalippu olla siinä ja, ja, ja. pääsi tosi helposti. Ja Shanghaissa oli ihan kiva käydä, kun siellä on sellainen juna, joka menee sieltä lentokentältä. Tai siellähän on useampi, mutta se just onneksi, missä olin, niin 300 kilometriä tunnissa liikkuu sinne keskustaan. Että sieltä pääsee, pääsee nopeasti. Se. Pääsee nopeasti. Pääsee joo. Joo, joo. Eli sitten pääsin kai Shanghaihin kattelemaan, jos oli ilta-aikaan, niin kaikki se ja... Joo. Vähän jotain shoppailin siellä Seuraupungielämää. tämmöistä. Seuraupungielämää. Joo, just just. Niin, niin, tota. Siitä en kyllä hirveästi osaa sanoa, kun oli vähän muutenkin Töttörösen <tos> tai Pellennon jälkeen. <tos> joo. Mutta tällaisia lomakuulumisia mulle siis tässä viimeisen kahden viikon aikana on ollut. Noni. Joo. joo. eli Joo, ei kai tässä muuta. Meiltä laitetaan ensimmäinen biisi soimaan. Ja meillä oli Kylie Minogue. Oh the lovers by me guessing yeah, yeah. Yeah. Love all the, love the lovers, lightly okay. dance. It's all I wanna do, so you dance? I'm standing here with you, why won't you move? I'll get inside your groove, cause I'm a Olen ja ainoa ilmeisesti tämän kahden viikon aikana innostunut salitreenistä, mikä pakko myöntää, että oli vähän yllätyksenä mulle. No täytyy sanoa, että vähän yllätin itsenikin. Ää, mun oma liikuntahistoriani ei sisällä sali lainkaan. Mä en, siis mä oon käynyt viimeksi salilla ehkä joskus yläasteen liikuntatunnilla. Ja, niin silloin kun... oli pakko, <tos> joo. Siis, <tos> silloin oli pakko, että ei voinut, voinut <tos> välttää. Mutta siis, jotenkin mä oon aina ajatellut, että niinku saliharrastus tai semmonen ryhmäliikunta jumppapirkkoilu, niin se ei ole niinku mua, <tos> mua varten lainkaan. <tos> uh, tota, nyt mä oon tosiaan kaksi viikkoa, kaksi viikkoa ollut, ollut tallinnassa uh, salin jäsen ja ensivaikutelma ihan positiivinen. on ihan positiivinen. Kiva. Ihan tota, Natskor varnastin ylpeällä. Se on ollut <tumua> semmoiset tuuletukset. Oli varstava. Joo. Mutti jotenkin täytyy vähän niinku, äh, ehkä antaa taustaa tähän mun saliinnostukseen Olen siis, että koko talven odottanut sitä että kadut kuivaa ja mä pääsen ulos juoksemaan. Se on se mitä mä odotan aina keväältä kaikkein eniten, nyt vihdoin pääsee niin kuin ja pääsee kuivil kaduille juoksemaan ja, niin kuin No se ihanaa. Siis se ihanaa. Joo, no, joo. Kaikessa muodossa, mutta joo. se on ihan se pari viikkoa sitten mulla meni niin, niin hermot tähän Tallinnan talveen, mm. kun siinä niinku, <laughs> mä olin, niinku yes, huomenna lähden juoksemaan. Ja sitten sieltä tuli räntää taivaan. Mm. Sitten <laughs> mä päätin että ei, nyt riitti. Mä lähden salille. Ja ensimmä ensimmäinen tavoitteeni oli se että et, et, et, et mä menen sinne ja käyn vaikka niin juoksemassa ja juoksumatolla, mä siis jo ikinä ennen niin että mä menen sinne ja Käytän sen mun salikorttini siinä, että mä käyn sen juoksumatolla. Mut sit kun mä otin sen koko kuukauden kortin, niin mä päätin, että no kokeillaan nyt sit vähän kaikkea. Et mä aion käydä, käyttää nyt niinku kuukauden hyväksyä ja katsoa, että on, onko musta sali-ihmiseksi. Ja täytyy on... sanoa tälleen sivusta seurannana, kun mä näen sua aina joka päivä, luotimattomasti <laughs> <laughs> <laughs> jo. joka päivä ja koko ajan. <laughs> Sä oot kyllä oikeasti niinku hyödyntänyt sitä ja mä todella ylpeä, koska sä oot myös aikaisemmin puhunut, siis jo viime syksyn sä oloit että sä haluisit sen salikortin, mm -hmm. että sä haluisit mennä treenaamaan ja niinku mm -hmm. tietää vähän, mistä sinä on. Nyt sä oot siellä ja sä niinku ihan muina naisina vaan menet sinne kaikki. Joo, Täytyy sanoa, mun kiittää mun ystäviä siitä, että mä oikeasti oon käynyt, mm -hmm. koska mä oon nyt käynyt siellä useamman eri ihmisen kanssa ja ne on kaikki antanut mulle tosi hyviä vinkkejä ja niinku oikeasti vähän kädestä pitäen pitä Paimentanut mua siellä, että tulee aina tänne, tehdään tässä taitteessa tällaista ja, ja. Niin kuin vähän opettanut, koska mun mielestä se, että menee sinne ihan yksin, Joo. varsinkin tuntua, se tuntuu, että kaikki muut asuu siellä. Ne osaa osa Niin, niin Tämä syndrooma kanssa, niin että mä en voi mennä niin. salilla, koska mä en osaa. Ja, ja sitten sehän on ihan tyhmää, koska silleen voi oppia, että menee niin, ja sinne niipä, ja Yleensä ihmiset niinku ajattelee aina sitä, mitä muut musta ajattelee, eikä sitä niin paljon, että mitä mä ajattelen muista. Niin ketään ei huomaa, jos siellä on yksi novisio. Mutta siis tiedän tämän fiiliksi. Tämä mut... miksi mä en vieläkään ole. <laughs> mm. <laughs> Mutta to, tosiaan, kiitos, kiitos ja kunnia mun ystäville, jotka ovat mua siellä paimentaneet. Niin Myös tämä salivalinta oli mun mielestä oikein onnistunut. Eli mä oon nyt kuulunut jäseneksi tuonne Revalsporttiin, mm -hmm. mikä on Tallinnan vanhan kaupungin laitamilla. Yeah. Aijakadun päässä ja, ja se on ihan järjettömän iso paikka, siis mähän mennään eksyä siellä. Siis sä sitä niin, että Niin, ja sä et pääse No mä oon ulos. aina joo. ihmetellyt, koska mulla on siis joka toinen salilla käyvää tuttu on nimenomaan siellä Revalilla. Oh. Ja joka toinen on MyFitnessissä. <laughs> se MyFitnessin, joo, se MyFitnessin mä oon ymmärtänyt, koska tota, niitä on useampia, niitä on monta. Mutta toi reval, sitä on vaan se yksi. No, ja se kun se siitä ohi kävelee, niin se ei edes niinku näytä joo, mitenkään. Mutta se, se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Se, siis se on, se on, se on mä ihmiset... olen aina Mä so, Miten kaikki ihmetellyt so, se onkaan yksi tallinna vanhimpia saleja, Joo. se on perustettu 90 ja sitä on laajennettu useaan otteeseen. periaatteessa rakentuu, että siellä on semmoinen ihan jättiläismäinen kuntosalialue, missä on ne kaikki laitteet. Mm -hmm. Ne on siellä ihan sikisoki, siellä ei ole mitään logiikkaa niiden järjestelyissä, mm -hmm. mutta niitä on paljon ne kaikkea. Tavallaan kyllähän sielläkin ruhkaa aikaan, tö ihmiset töistä, niin siellä mm -hmm. on ruuhkaa. Mutta toisaalta siellä on laajat aukioloajat. Mutta sitten siellä on erikseen myös äh, niinku, paljon ja Siellä on siellä, peräti yhdeksän erilaista pienempää salia, missä on sit kaikennäköistä joogaa ja näitä mm. muita ryhmäliikuntatunteja. Äh, sitten siellä on kylpyläosasto, mihin mulla on myös pääsy, ja se on ihan parasta. <laughs> Onko siellä tauna? Joo, siellä on monta no, erilaista saunaa. Siellä on, myöskin, siellä on sellainen äh, suolahuone. Ai joo, mä oon ollut siellä. Joo, mä oon ollut tuolla Kalepspaassa ja asunut Siis jotenkin siellä on tosi kiva mennä sinne sitä suolaa ja sitten myöskin sitä voi tuolla sellaista irtosuolaa, mitä voi hienoa. Joo, siellä oli Ihan parasta. Myöskin sä puhuit noista kuumista lähteistä että tuolla on semmonen japanilainen allas. Niin se on ihanan lämmin. Se on tarpeeksi lämmin mulle. Mä voin skipata ne kaikki muut poreammeet, Ei ne ei niin kiinnosta, mutta mä menen sinne japanilaiseen allasen Lillumaan. Yeah. Mutta mä sanon, että kyllä, äh, tällä hetkellä mut reilu pari viikkoa tästä niin voiton puolella ollaan. Siinä siin suhteessa, että mä oon oikeasti käynyt siellä. Mä oon ihan viihtynyt siellä. Äh, mutta täytyy sanoa, että itse asiassa nyt kyllä tällä viikolla kävi yksi semmoinen vähän, vähän äh, nolompi juttu. No ei varsinaisesti, mutta mut, <laughs> tota, vähän kuitenkin. Mä, mun kaverit on neuvonut mulle, että mitä siellä kannattaa tehdä, mutta sitten kun huomasin, että salilla on myös semmoinen ihan palvelu, että sä voit varata tunnin se kuuluu siihen niin kuukausimaksuun, että sä voit pyytää niin sen sali ABC-kurssin. Mm. Mä nyt ajattelin, että no, ei se pahaa tee, että mä menen sinne ja ilmoittauduin, menin sinne. Meitä oli siinä vain kaksi tyttöä, ketkä oli niinku, tota opastettavina, opastettavina siellä. jo. Ja tuota, alkoi hyvin, tää meidän treeneri oli ihan tosi mukava ja hän selitti, käytiin läpi muutama laite siinä ja hän selosti, niin kä käytiin läpi vähän niinku, että mitä näistä tehdään, hän näytti ja mä kokeilin ja tavallaan se on tosi perussetti, että mitä Salilla kannattaa tehdä. Ja sitten tuli se hetki, kun hän sanoi, että no niin, että nyt, nyt, tota, et, et nyt voitte niin mennä itse tekemään näitä. että et, et hän on näyttänyt ja nyt te voitte mennä tekemään itse sen treenin, että et näin ja näin moni ja tämmöisiä. Hän on sitten niinku käytettävissä tässä tämän lopputunnin ajan. Et hän voi kiertää ja hän voi kysyä neuvoja ja hän, hän voi kommentoida sitten. Ja, jostain syystä, siis tässä oli mahdollisuus siihen, mulla on siis tavallaan personal trainer käytettävistä tunnin ajan, jota mä hyödyntää ja kysyä lisää neuvoja ja vinkkejä, mutta sen sijaan, että mä olisin hyödyntänyt tämän vinkin, niin mä juoksin karkuun. <laughs> Miten juoksit karkuun? Mä menin Ehi. piiloon. Mä lähdin pois. Siis kun <laughs> siis... tämä niinku...�.: trainer käänsi, siis... käänsi selkänsä Joo, hän, hän käänsi selkäänsä halua selittää sille virolaisen tytön jotain viroksi. <sum> niin <syllisena> sen sijaan että mä olin siinä esimerkiksi kiittänyt häntä, että kiitos tästä opastuksesta. Niin mä lähdin pois. Mä oikeasti menin sinne yläkertaan. Siellä on semmoinen niin aerobisen harjoittelun missä on kaikkia soutulaitteita ja okay. juoksumat ja muut. Yeah. Niin mä menin sinne, että et jotenkin mä ajattelin, että hän ei löydä mua sieltä, että mä joudu tekemään yksin niitä harjoituksia niillä laitteilla. Yeah. Niin ei ehkä anna ihan kaikkea- niin Parasta kuvaa musta kuntosaliharjoittelijana, että jos mä menen mun treeneriä piiloon. Ja mä olin siis siellä ylhäällä tuolla. Mä kyl koko ajan liikuin, siis mä tein ne kaikki siellä, mutta... Mut sä halusit mut... sitten tehdä niitä juttuja, mitkä on sulle niinku tuttuja. Tuttuja joo, mun mielestä oli tosi pelottavaa, että mä olisin joutunut mennä yksin, laitteet joo. on tosi pelottavaa. Yeah. Mä jotenkin pelkään, että mä joko päädyn YouTubeen semmoiselle tosi nololle, Ä älä tee näin. <laughs> näin salilla videolle, tai, tai sitten jotenkin, et, et niinku... Mä teen jotain ihan täysin tyhmää siellä niinkuin. Mm. Eiks mä... nykyään niinku oo saleilla vähän saa, tuli tästä YouTubesta mm. vielä, että ei saa niin kuin, kuvata muita ihmisiä. Siis, mä olen joo. Mutta, mutta, jo, jo, jo. Kyllähän noita videot aina tulee, mutta eikö ole sillä yleisempää, että keskitytään siihen omaan tekemiseen. Joo, jo, jo, kyllä siellä ihmiset wow. kuvaa itseään jo, niin, niin kuin jo. näin, mutta... Um... Mutta mun mielestä, siis mä olin kanssa just lomalla, me käytiin kanssa salilla, wow, natsku, <laughs> tuuleta, <laughs> <laughs> niin, niin, tota, niin siellä oli ainakin se vasta merke tehdä englanniksi, että... Tota että ei saa missään nimessä kuvata niin kuin itseään eikä muita, eikä laitteita sun muuta, niin okay. takia. Yeah. Mutta kyllä mäkin esim mutettiin siellä. No, tuli, että... niin. Koska ei ihan silloin muuten jo. käynyt ettei leuta tästä vielä, mut <tärä> pari viikkoa tässä vielä jäljellä. Mä, mä toivon, että mä en tätä näe siellä, <tärä> Jotenkin, koska mua itse vähän hämettää, että mä en edes kiittä, kiittänyt tai sanonut, että no, toki jos mulle riitti. Mua... Niin mä vaan niinku lähdin paikalta, että hän kääntää <tärä> selkänsä ja sitten sen niin kuin... Suomalainen on kadonnut sitä. No sanoit jos niin sano, he olipa hyvä treeni viime kerralla, kiitos paljon. Ja mä sitten annan, no Joo Joo, tuli semmoinen olo, että mä menen soutamaan, koska soutulaito on mun yksi lemparin. Mutta se siitä mun salin ja sillä aikaa kun sä oot salittanut ja sä oot ollut Taiwanissa, niin mä oon niin jatkanut mun normaali elämää. <laughs> eli mitä jännä ei Mut siis, nyt mä oon odotanut tosi paljon ja music Week joka mm. ensi viikolla alkaa. Eli siis, mun mielestä huomenna eli maanantaina se starttaa. Ja siinä on niin kuin aina aluksi kaikki näitä äh, niin kuin, mitä nää on? keskustelutilaisuuksia ja Joo. ruokafestarit starttaa. Et sitten musiikkifestarit alkaa vasta torstaina ja ne kestää lauantaihin saakka. Ja sitten vielä viikon lopulla, niin kun, lauantai sunnuntai on vielä tämä Design Market. Eli mm. aika paljon eri ohjelmia. on just katsoin, että siellä on niin musiikkia, taidetta, elokuvia ja sitten on tämä keskustelusarja ja ruokapaikkoja. Ja sitten mä löysin, että on tällainen niin kun, kaupunkitilat, mutta mä en sitten tiedä, mitä se oikeasti mm. tarkoittaa. Mä en, en ehtinyt lukea sitä tarkemmin. <laughs> <vielä laughs> ja sitten nuorisolle on oma ohjelmaa ja tota, sitten on tämä Design Market, että kaikenlaista on. Mut... Mä jotenkin nyt vähän ehkä aistin tässä, että niinku samalla kaavalla mennäänkö viime vuonnakin. Ja silloin viimeksi me kritisoitiin natkunkaan sitä tosi paljon. Et siellä oli tosi paljon hyviä ja mielenkiintoisia keikkoja, mutta ne oli kaikki päällekkäin. Niitä mm. sama toistuu nyt tänä okay. Eli mä en niinku tajua sitä, että jos teillä on koko viikko aikaa, niin miksi te aloitatte ne musajutut vastain mm. torstaina. Sinne on musta järkeä. Mutta näin se nyt tänä vuonnakin on. Ja mä, ihan siis, mä jopa tein sellainen, kuulkaa aikataulun itselleni, että mihin keikoille ajon mennä ja ajattelin, että vinkkaan siitä teillekin, mutta se on nyt eri vihossa kuin mikä mulla on nyt <tos> <tos> niin tota, Mä katsoin ihan nopeasti vaan, että äh, Around the Sun tulee sinne. Oliko sä kiinnostunut siitä, sulla oli joku toinen? Mä näin, että sä olit Facebookissa tykännyt jostain, tai sun kaveri oli tykännyt, että tänne muuten mennään Ah, Carnival Youth. Oh, se oli se, yeah, oikein, yeah, joo, joo, yeah, yeah. Ja se oli myös Style Music Week, yeah, Joo, se Joo, on Kelmissä. Joo. Niin se oli ainakin mennyt sinne. Joo, mä luulen. Sitten mä jo itse mennä katsomaan paperiteetä. Onko <laughs> se joo. suomalainen? Joo, se, okay. se on. Just, joo. Ainu pyörittele silmiin. Kun... Kyllä, ja aina kun mainitan niin mun silmät. Mikä on paperitee? Okei, sä, sä olet tullut pois, kun tää on <laughs> niin, kaikkein... Suuri hype tuli, mutta on siis Henri Pulkkinen, on niinku suomalainen raportisti Ja, yeah. ja on oppona Ruger ja sitten lähtenyt On varmaan muitakin tällaisia yeah. niinku, projekteja missä hän on ollut ja tota, tää, jo, Hänen solo oli aika mahtava, että se lähti malari, Malarian Pelko-albumi Niin se myi sen tosi paljon ja ihmiset kiinnostuivat tosi paljon ja sitten sai kaikki mm. palkintoja Sitten yeah. hän julkaisi on oh, no, niin okay. tosi paljon nyt pinnalla, okay, okay. niin, tuota, yeah. hän tulee nyt kans tänne. Mutta yes. siis se on, siis olisi ollut perjantaina tai lauantaina tämä okay. yeah. Ja Sitten siellä on virolaisista, mitä huomasin, niin oli kiinnostavia... Täällä on esimerkiksi niin kun tää, kun tää, just tää... Music Weekin ohjelmista koostu tällaisista erilaisista tapahtumista. Mm -hmm. Et on äh, siis tämä Viljandi Folk Festivalin mm -hmm. oma lava, ja sit on, mm -hmm. on Jatch-lavaa, ja on elektronisen musiikin lavaa. on niin tällaisia erityyppisiä tapahtumia, niin ainakin Curly Strings oli tulossa mm -hmm. jollekin isolle lavalle ja sit Suomesta tulee Astrid Swan ja toi JP pirainen ja sitten oli just paperitee. Mä en nyt tähän ihan kaikki ottanut. Mm. Ja sitten virolaisista kiinnosti ainakin Mikpeda. ja ja. ja, ja. Kyllä sinne ihan mielenkiintoisia tulee. Siis mm. niitä oli ihan mieletön määrä. Mä en tuntenut niistä suurin osa ollenkaan. Mutta nämä oli nyt tällaisia, mistä oli kuullut. Ja mitä olisi kiva sitten katsoa myös livenä. Tota, mä oon vaan niinku kerran käynyt tuolla Tallin music Weekillä. Siitä on jo... Ainakin kolme vuotta aikaa, jos ei neljäkin. Niin, niin, tota, se oli silloin tosi vahvasti niin showcase-festivaali. Onko se edelleen sellainen? No vähän riippuu, mitä sä mm -hmm. tarkoit, niin kuin... No siis sellainen, että et, niin millään artistille ei esim ollut niin kuin yhtä konserttia. Että siellä oli vaan niin kuin sellaista. Et, et, ja ne oli kaikki tosi uusia. Et, esimerkiksi tuo Curly Strings oli silloin, silloin uusi. Joo, joo. se oli silloin uusi. kuka ei vielä oikein tiennyt siitä mitään. Ja mm -hmm. sit se oli niin kuin soitti siellä. kaikki oli tosi kaikki oli tosi että niitä ei oikein tiedetty. Tai sitten oli just sellaisia aika paljon suomalaisia, jotka oli jo Suomessa tunnettuja, mutta ei varmaankaan täällä Virossa. Että esimerkiksi Graasiassa oli silloin täällä. eli tota, et ei häntä tunnettu Virossa juuri no ei, ollenkaan. Ei, mutta yritti. Just, ei varmaan vieläkään, että hups, ei onnistunut mm -hmm. Graassiakseltään. Mutta tota, mutta sillä lailla, et esimerkiksi niinku tällaiset, et, et se oli vähän sellainen niin kuin Tiedätkö sellainen paikka, mistä pääsis vähän niin näyttää omia osaamisia ponnähtää ja, ja just ponnähtää? Joo. Mm -hmm. Joo, siis kyllä se on edelleen samantyyppinen, mutta kyllä ne, niin kuin, ei kenelläkään ole, tai voi olla että jollain niin kuin, yksittäisiä konsertteja, Joo. mutta kyllä se on enemmän silleen, että just on, niin kuin, ne on pidempi sitten 45 minuuttia, puoli tuntia, et kyllä ne, siis on ihan niin kunnon keikan pitoisia, mutta et useampi just samana iltana. Mutta mä luulen, että se liittyy myös osittain tähän, että jos ostat sen lipun, niin on kiva nähdä muutakin kuin niin. se yksi artisti. Joo, jo, jo, jo. Mä katsoin, että tuo festivaalipassi maksaa 60 euroa, että se nyt ei ole mikään ihan hirveän kallis. Joo, ei. Ja totoni, niin siellä voi varmaan meihinkin sitten törmätä. Saa tulla vetelemaan jostain. Joo. Sitä hän niin All Night Arena sitten <laughs> keikkujen jälkeen. No niin, kato, Anni, antaa suunnitelmat ja valmiit. No, no <laughs> Mas, hei, on nyt tähän jotain no. sellaista, mikä ei ole kuitenkaan ihan All Night-musiikkia, <laughs> eli äh, mä olin laittanut ylöskin sen biisin nimeen, oottakos nyt. Mikko Joain Warning Sign. tiedät ainakin käyttää tätä. Okay. Tai tietää mikä tämä on. Niin, Oletko tota, sä ikinä kuullut sellaista kuin Jodel? No en ole. No, onko se niin, Mitä suulla tulee mieleen sellaista Jodel? Öö, tää Jodlaaminen. No, niin, kato, sitä se tarkoittaa. Onko se joku appi? No se on appi, joo. Onko se Venäjä? Itse nyt muut likin mieleen. Mä äsken sanoin tuossa tavalla, että, että en tiedä mikä se on, mutta onko se sellainen appi, missä kysyt neuvoa ihmisiltä? No joo, sinne voi kirjoitella kaikenlaista. mutta Hiss, mä oonkin kuullut joo, joo, sit mä useasti ihmiset joo. neuvoja. Mä äsken tos, kun selvittelin niin kun näitä taustoja ja kaikkea, niin tuli vastaan kyllä sitten tosi hämärä keskusteluavauksia, mitä ihmiset sinne okay. laittaa. Et niinku, täällä Tallinnassa mä oon huomannut, että Jodeliä käyttää aika paljon suomalaiset opiskelijat, ja mm. se on vähän suomalaisten valtaama, että siellä ei ihan hirveästi mitä muita kieli näy. Et välillä ehkä jotkut norjalaiset ja ruotsalaiset turistit saattaa jotain laittaa sinne, mut Oikeastaan vaan suomalaiset. Okei. Okay. Ja ne siis niinku mainostaa sieltä mynt-vaaria. Mä en Joo. ole ikinä itse käynyt siellä. Mä oon käynyt liian montakin kertaa. <laughs> niin, niin tota, just niin... Kolmeas on liian monta. <laughs> <laughs> Mutta et, et, et siinä niillä on joku sisäpiirivitsi siihen. Ilmeisesti Joo. ne niinku käy sit tosi paljon, jotka täällä käyttää jodelia, niin sit siellä myntissä. Joo. Ja sit siellä oli... No mä on luulen, että ka kaikki liiko. opiskelijat käy myyntissä, koska se on halpa. Mm. Joo on halpa, joo. Mm. Ja tota, sit, kun sitten tietysti siinä on se, että kun kaikki opiskelijat käy siellä, niin sit haluu mennä oman viiteryhmänsä mukana mm. riippumatta siitä, että kuinka hyvä tai huono paikka Niipä, se on. se niin totta kai joo, joo, joo. Mutta täällä on sillä aika, varmaan pieni porukka käyttää sitä ja mä veikkaan, että se liittyy just siihen, että kun se on suomeksi, niin sit ei virolaiset oikein pääse siihen niin, messiin. Ja... Mä huomasin saman silloin, kun mä aloin käyttää periskopea tältä Tallinnassa Joo. Ja sitä käyttää vain venäläiset Joo. Ja kun mä en ymmärrä, tai venäjän, venäjän kieliset, jo. niin kun mm. mä en ymmärrä sitä kieltä, niin sitten se oli tavallaan yhtä tyhjankaa niin. Mutta pystyy siirtyä eri paikkoihin Joo. ja katsoa niitä live-lähetyksiä ympäri maailmaa Mutta Jodel näyttää vaan 10 kilometrin satellaista okay. säteellä keskustelua Ja tää siis avatti vuonna 2014, että on suht uusi niinku sovellus Mut sitten... Tää lähti niin aika räjähdysmäisesti kasvaa nää käyttäjämäärät. Et Suomesta tätä on varmaan käytetty nyt yli ehkä vuoden verran. Mä en nyt muista, koska se lanseerattiin. Mutta ekana se tuli Jyväskylä ja Tampereelle. Mm -hmm. Ja sitten se lähti sieltä tavallaan muualle. se on just suunnattu alunperinkin korkeakouluopiskelijoille. Ja nyt sitä kyllä varmasti käyttää muutkin, koska mekin ollaan kaikki siellä kuitenkin. Joo niin joo joo. Tiedetään mikä tämä on ja niinku ollaan joo. siellä oltu. Mut et, et pääasiassa just opiskelijat sitä käyttää. Okei. Okay. Ja... Siellä voi kysellä vinkkejä ja voi pohtia asioita, voi esittää kysymyksiä ja vastailla toisten kysymyksiin. Ja mä tos vähän myöhemmin kerron sitten, että jos niinku joudellissa haluaa saada suosioja ja huomiota niille omille jutuille, niin Ää, mitä jo. siellä kannattaa? Okay. Tänne on kehittänyt siis, äh, tällainen saksalainen, tai siis Saksassa, kun tämä julkaistiin, niin mä että hän on saksalainen, mutta Alessio mm. Avellan Borgmeijer. Hän on syntynyt siis vuonna 1990. Ajatelkaa, mm. Niin kuin, tällaisia vai... asioita kehit, ke Joo. ihmiset kehittävät, melkein samaikäiset kuin mm. mekin ollaan. Niin... Mm. Vitsi, mä oli ihan sanoa, että wau. Wow. Ja, ja tämä on vähän niinku, tämä tota oli verta, kun menisin paikassa vessan seinää, että kun siellä <laughs> niin keskustelut vaihtuu, se on anonyymi, sinne käydään huutelemassa, siellä trollataan, siellä vitsaillaan ja kaikkea tällaista. Niin minusta tämä on niinku hirveän nokkela keksintä. Mä oon ihan vaikuttanut, mitä hauska joudella. Musta aina mm -hmm. ehkä sanoa mulle, että mun kant on se ratassa tai yeah. sä, sä ainakin aloit käyttää sitä, ja sitten että kaikki haluat tietää what's <laughs> Jos haluaa löytää taas yhden so somekanavan, niin johon tu tuhlataan elämäänsä seuraamalla muiden keskustelua, <laughs> niin ne vaan on <laughs> <laughs> <Tavista laughs> jos sulla on tyyli, sä oot jossain, niin odotat hammaslääkärissä yeah. tai oot menossa bussilla johonkin, mm -hmm. tai jos et saa unta, niin lue vähän joudeliin. Kyllä tulee taas niin, vihdykättä elämään. Niin, siellä on ihan uskomattomaa. Niin, eilen esimerkiksi... Onko, se, onko tässä niin, sellaista ihan niin, käyttöperääkin? Tai siis, tota, mulla oli esimerkiksi päivä. Mä olin tota, solarikses ja se oli ihan hirveä joukkotappelu. Ja mä olen, niin, Mitä? Joo, joo tämä on niin, ihan toinen story. Sitten mä olen itse asiassa nähnyt samat nuoret. Lappeilemassa myös Kadriorgissa. Ja mä olisin just haluan hirveesti tietää, että no mitä tuolla sulla? Ei sitten siellä ollut mitään niin turvamiehiä, jotka olis mennyt väliin tai tälle tai oli, mutta ei ne pystynyt siinä mitään tehdä. Ja tota, mä olisin just jos mä yritin hirveesti googlailla, että mikä tää juttu niin kuin oli. Niin, niin mä just mietin, että tuossa Jordlishä, jos voinut kysyä, että hei, tietääkö kukaan, mikä tämä No ei vaan, mikä tämä tappelu on, niin, on ketä nämä ihmiset on, se, on ja niinku, onko kukaan muu nähnyt tai tietääkö tästä mitään, koska mä en löytänyt yhtään. Ja siis mä oon saanut viroa, että mä googlasin mm. niin viroksen kaikilla kielillä. Yritin yritä yritä kaikki, yritä. kaikki no. noita keskustelufoorumeita, ei mitään löytynyt. No mä luulen, että toi voi olla vähän sama kuin. Twitter on myöskin samanlainen, mm -hmm. eletään hetkessä ja niin. sä voit kysyä tavallaan niin. siitä, siitä, jos sä käytät oikeanlaisia hashtagia, ja sä löydät sen Joo. sun alueen. Mutta jodellis on tavallaan, kun se perustuu siihen, että sä oot anonyymi, sä voit kysyä niin. vähän kaiken näköisiä tyhmiä. Ei tarvitse kysyä silleen, että kaverin puolesta kysyä. vaan ja, sä voit ja, ihan itse ja, niin niin, ja. Niin ja siellä on kyllä ihmiset kysyy kaikenlaista, kerrotaan. Se on ihan mielenkiintoista. No mitä ne sitten kyselee No siellä on aika paljon vähän tämmöistä alapääjuttuja, aika paljonkin, riippuen tietty. Päivästä ja kellonajasta ja muuta, mutta mut kyllä siellä on mun mielestä ihan semmoista viitettävää. Niinku siellä on täällä viikolla pohdittu muun muassa, ja... niinku, että mm, e, miksi niinku virolaiset ei osaa käyttäytyä julkisissa liikennevälineissä. Sitten mm. tulee debatti, että no, osaako ne käyttäytyä vai eikö <suh> ne osaa joukseen yeah. mitään väliä. Yeah. Sitten toiset halu ylistää ilmast joukkoliikennettä. Sitten mm. on pohdittu, niinku, että Kuka on Tallinnan paras hoito. Mutta siis tässä pitää sanoa, että siellä ei saa esittää mitään yksityisen mm. niinku henkilötietoja. Sä et saa esittää sellaisia juttuja. Niin nimi, ikä... Ei saisi laittaa edes nimikirjaa. Mut, mut tähäkin... sitä jotenkin? Siis on, täällä on tällaisia moderaattoreita. Mutta mä en tiedä, että just Tallinnassa, miten ne sitten... Kuka sitä moderoi? Jaa. Ja ymmärtääkö ne kaikkea mitä sinne kirjoitetaan. Jos ne on Jaa. esimerkiksi virolaisia. Just, just. Ja tota, niin jodelissa on tällaisia sääntöjä. Näitä kutsutaan Jodelin käskyiksi. Ja näitä oli, olisiko ollut joku seitsemän ehkä. Eli ei saa postata tai kysyä mitään nimiä, osoitteita tai numeroita eikä yeah. mitään niin kenenkään henkilötietoihin. Yeah. Öö, ei saa julkistaa henkilöistä mitään. Kuvia. Ja. Ei mitään. Mitä Voiko voi siellä tunnistaa? muuten kuvia? Sinne voi ja. okay. kuvia mutta niin se ei ja. saa näkyä kasvot. Esimerkiksi siellä oli yksi, yksi, se oli ihan hauska ketju, kun joku ja. oli laittanut sinne, pyytänyt, pyytänyt voitteko, voitteko laittaa kuvia jaloista? Ja sitten mm -hmm. ihmiset postaa sinne kuvia, <laughs> kuvia niiden jaloista, kun ne on kotona. Ja tavallaan, en niistä voi tunnistaa, niistä näkyy vain niin sukat ja vähän, ja, vähän ja. Tota, Säärtä, mutta se oli niin. Ja sitten se oli vielä niin mainio, koska se oli niin silleen että en osaa nyt kyllä sanoa mitään käyttötarkoitusta näille jalkakuville, mutta haluisin niitä nyt kuitenkin. Että mä luulen, että niitä ei sen suurelle tai missään tapauksessa poistettaisiin, koska ne on jalkakuvia, mutta jos sinne joku laittaisi, laittakaa kuvatella naamasta, niin heille. Joo, ne poistettaisiin. Ja sitten täällä on tällainen tapa, että sä voit antaa niille... Täällä on plussa ja miinus- ääni, tai ylös- ja alas- ääni mm -hmm. ja keskusteluavauksille ja jos siihen tulee viisi alas-ääntä, niin sit se viesti poistuu automaattisesti mm -hmm. ja sitten taas niinku, totta se, siellä voi niinku, jaotella myös sitä keskustelua sille, että kaikkein suosituimmat keskustelut niin ne voi laittaa vaikka siihen ylimmässä, että yeah. niin saa eniten huomioon. Yeah. Ja ö, siellä ei myöskään saa tietenkään haukkuu, tai uhkailla eikä saa kiusata tai esittää vihapuhetta. Ei saa harjoittaa rasismia tai syrjintää, ja tietysti niin kuin vitsejä saa esittää, mutta silloin jos esittää vaikka rasistisen vitsin tai siihen viittaa vitsin, niin pitää niin kuin, tehdä selväksi, että se on vitsi. Tai, niin kuin, mm -hmm. et, et siellä ei saa missään tapauksessa tavallaan johtaa ihmisiä sille harhaa, ja ää, ei saa postata seksiä tai väkivaltaa, sisältäviä viestejä tai kuvia, mutta seksistä saa esimerkiksi keskustella ihan asiallisesti mm. tällä yleisellä taholla. Niin. On... Ja varmaan väkivallasta kans. Niinku. Kyllä Miten varmasti olette olet väkivallasta. Se Joo. Niin, niin just, ei olisi niin niin just. Ja. Ja Siellä ei saa mainostaa tai spämmätä mitään. Eli jos on... nyt yhtenä päivänä oli esimerkiksi sille, että joku ihan fiksusti laittoi, että hei nyt vietetään, itse asiassa tällä viikolla vietetään rasismivastasta viikkoa, että tota, ollaan täällä vapaudusen väliokilla, tulkaa tänne, niin sitten se alkoi saada niin miinusääni vaikka eihän se viesti ollut mitenkään. Mm siis silleen mm -hmm. eh, eh, ilkeä tai inhottava mutta tota ja kun siellä ei saa vaan mainostaa mitään, niin sit mm. se, niinku, sitä just, ei just saa ja pois sieltä. Ja, ja. ja sitten tää oli musta hauska, että ei saa spoilata. Eli jos sä oot kattanut vaikka jotain sarjaa, niin ei saa niinku, ilman semmoista disclaimeria laittaa mm. sinne mitään. Et voi laittaa, että hei, halun keskustella nyt salkkareiden uudesta jaksosta, mm. mutta ei saa kertoa heti ja. siinä avauksessa, että se, ja. se just. tarkoittaa. Ja sitten, mutta tosiaan 10 kilometrin etäisyydellä toimii, niin kun sä lähetät niitä viestejä sinne, niin siihen tulee, että sä oot joko niin kuin, täällä, ja se tarkoittaa alle kilometrin mm. säteellä tai että todella lähellä, joka tarkoittaa alle kaksi kilsaa tai sitten lähellä, joka on siis sen kymmenen sisällä yeah. Ja sit kun siellä jodlaa ja lähettää niitä viestejä ja vastauksia ja käy tykkäilemässä ja alatykkäilemässä niistä viesteistä niin kerää tällaista karmaa ja mä en nyt löytänyt, että miten ne karmapisteet sinne niin kehittyy tai miten sä niitä saat, mutta jostain luin, että niin kuin, jos sä saat sun viestille ylähuudon mm. tai semmoisen, niin sä saisit siitä 10 pistettä. Mm -hmm. Ja niitä saa niin tällaisesta positiivisesta osallistumisesta ja relevanttisisällöstä, mm. avulojaisuudesta ja joudellinen henkisyydestä. Mä... Mitä ikinä se sitten harjoittaa? <totaa>, joo. vähän Kuulostaa kans vähän siltä, että niinku idea ja käytäntö on niinku mm. ei ihan aina kohta. Ja kun se niin käyttäjälähtöstä, niin. että täällä on se porukka sen määrittää. Ja, musta tuntuu, että nyt viikon aikana olen sitä käyttänyt, niin välillä siellä on ihan ruokaton juttu, Välillä siellä on tosi asiallistakin keskustelua ja tosi mielenkiintoisia että Mä uskon, että se saattaa kehittyä siitä, jos tulee lisää niinku käyttäjiä. Mm. Ja mä sitten löysin opiskelijakaupungit.fi tekevän jotlausvinkkilistan, että miten sitä omaa karmaa voi kasvattaa. Mm -hmm. äh, Mitä siinä karmasta hyötyä sitten? No ei siitä oikeastaan ole mitään hyötyä. Kaikki okay. <laughs> voi käyttää sitä <laughs> ihan riippuvatta siitä kuinka paljon sitä karmaa on. Mutta <laughs> se on vähän niin kuin sellainen peli, että hei nyt mä saan lisää. Yeah, yeah, Näetkö sitten muista keskustelijoista, että kuinka paljon karmaa niillä on? Ei, ei niin. sä, sä et näe ei. muista keskustelua. Siellä mitään, ei kuoda mitään jo. profiilia. Jo, jo, mitään jo, Sä oot aina vaan anonyymiä, että aina, aina se se näkyy, että jos oot aloittanut sen keskusteluketjun, niin kun sä sinne kommentoimassa, niin sit siinä näkyy, että sä oot niinku se Okei, okay, mutta niin näkyyksin niin sillä lailla, että jos, jos esimerkiksi alkaa joku keskustelu, sitten joku eka vastaa, sitten kolmas vastaa, sitten se eka vastaa uudestaan. Kun niin se sä voit katsota niinku ihan miljoona kertaa eri vastauksia ja kukaan ei tiedä sitä. okei, okay, niinku Vaan se niinku ketjun okay. aloittaja näkyy semmoisena aaveena siellä. Just, Kaik okay, kaiki, kaiki okay. Muut. Kaikki muut on niinku... ja ja Joo. Mm -hmm. Et sehän siinä onkin just huvittavaa, että sä voit vaikka itseksään keskustella siellä eri henkilöinä. <laughs> mutta en mä tiedä, kuka sitä sitten jaksaa loppupeleissä tehdä. Näkyy no, erittäin tylsää. <laughs> <laughs> joo, mutta siis nää vinkit oli musti ihan hauskoja. Jos haluaa kerätä sitä karmaa niin kannattaa pysyä esimerkiksi jos sua ärsyttää vaikka joka päivä, että, että Turussa vaikka oli tosi paljon tykkäyksiä siellä, että jotkut oli kävely Assarin ullakolta kauppakorkealle liian leveissä niin kuin riveissä, että siitä ei päässyt pyörällä ohi, niin sitten kun se on tällainen suurempikin ongelma siinä huudeilla... Niin sit se jordlaajat... on, mä muistan tämän kohdan, Mielän, se on ongelma. <laughs> niin sit ne oli siellä peukuttanut ylöspäin ja kommentoinut että niinpä lopettakaa se, mutta sekin oli sanottu ihan hauskalta tavallaan. Mutta just että pitää olla ajankohtaisia aiheita, sitten pitää kommentoida kaikenlaista. Mm -hmm. Ja niinku tällä ehkä itse ironiseen sävyyn vielä, että itse ironia olikin just yksi kohta tässä mm -hmm. opiskelijakaupunkien listauksessa. Ja sitten äh, katsit tosi suosittuja aiheita rakkausdeittoja mm. Ja ne on kyllä tosi... Siis kyllähän musti on niinku mm. mielenkiintoista lukea. Niin Varsinkin tuolle on... anonyyminä, mm, että pystyy sanoa tiedätkö että se ihan mitä su mm. suuhun su sylki niin, suuhun. Sinä, että voi niin vaan sitten... niin kuvailla niin. tilannetta. Niin. Ja siellä jaetaan rakkausvinkkejä mm. ja deittoja Ja siellä kyllä itse, etsitään myös seuraavaa ja se, se toimii. <laughs> miten se toimii. <laughs> <mai> toimi, kun tännehän ei saa laittaa mitä omia henkilötiätoja. Mutta siis semmoinen on sallittu, että jos haluaa luoda vaikka niin kuin jonkun anonyymin e-mailin, niin sen sä voit tavallaan jakaa sinne. Että jos sä haluat vaikka, että hei, ottakaa mun yhteyttä, niin sit sä voit laittaa sinne, että jotlaaja123 niin sit se on vaan niin kuin, tavallaan sulla se. Mutta en mä tiedä sitten, että kuka, kuka sitä, en ole nähnyt kertoa, että kuka olisi no. tehnyt. No mä toin itse aika kivaa keskustelua, kun siellä on anonyymisti ja myöskin tavallaan tasa-arvoisesti, koska sä et mm. suoraan, sä voit niin. voi tehdä, nimistä, tai niin. sukupuolesta, Aivä. tai iästä, tai mistään, että se Aivan. Niin kun... mm, totta. Jaa. Okei, okay, sellainen. Joo. No, oliko se joku jodlaus biisi tähän loppuun? <laughs> no mun on oikeastaan jodlaus biisi, nyt ei ole, mutta tota... Mä nyt jatkan ja, täällä ja, Tallin ja, Music. <laughs> <laughs> Mä <Mulla> voin lailla. <laada. laughs> <laughs> Annina laitan jodlata tänä illalla vähän enemmän. Siis <laughs> <laughs> Mä jatkan täällä Tallin Music Week-tiemalla yeah. ja soitan ruotsalaista Jenni ja Abrahamssonia To the Water on kappale Äh, kaunitarja koletis. Mm -hmm. Mulla tehnyt multaa tuosta koletiksesta, vai <laughs> Se on hirveän hyvä mieleen, mutta munko sitä leffa on ollut aika hyvä. Kyllä, joo. Eli kaunitari hirviä käytiin katsomassa leffa tätä. Mäkin haluan nähdä sen. Joo, se se oli kyllä ja. tosi ihana. Siis, se tuli äh, nyt Euroopassa sen siltaan. Tai tuota, Pohjois-Euroopassa nyt niin viime perjantaina mm -hmm. ja se oli kyllä ihan mieletön Siis et, jotenkin, ku mä en edes odottanut ihan kauheasti. Siis mm. Sähän kerroit ainoa, että et tämä on niinku sun lemppari, disney sattu. Mm. Ja kyllä kyllä mäkin pidän siitä alkuperäisestä elokuvasta. Niinku, se on musta hyvä tarina. Mut ei tämä ollut mulle mikään sellainen maailmaan mullistava mm. kokemus niinku Eentövedästä. Mut siis se oli kyllä tosi kauniisti <tos> joo. elokuva. Mulla, oli, mulla ei ollut ihan... Siis mä olin tavallaan odottanut, että tää tulee. Mä olin päättynyt, että haluan nähdä sen, mut mulla ei ollut mitenkään kovin suuria odot, odot, odotuksia, koska... Tämä on Disney elokuva, missä Disney on tässä viime vuosina tehnyt näitä tämmösiä versioita mm. näistä heidän suosituvista piirretyistä, ja ne ei ole aina ollut kauhean hyviä. Mm. itse asiassa nähnyt mitään muuta. Mä, mä oon nähnyt, nähnyt sen tuhkimon Joo. ja sitten no se Prinsessa Rusen Maleficent, se nyt oli vähän niin kuin sinne päin. Se ei ollut suoraan se okay. Mutta oliks se tuhkiva esimerkiksi? Tavallaan, noudattiko se sitä tarinaa? Aika enää? pitkälti. Kyllä, sitä yeah. oli okay. jonkin verran muokattu. Se mut se ei ollu synkkä, koska mun mielestä esimerkiksi se lumikki ja seitsemän kääpeitä niin se oli tosi, mä en tiedä oliko se loput seitsemän kääpeitä vai oliks se vaan lumikki, Joo. niin se oli tosi synkkä. No sehän on periaatteessa tehny ihan... se on tos tämmöinen vähän niinku tehty uudelleen. Joo, jo, yeah. tavallaan, okay. mut, mut tota... Tää, tää oli, noudatteli tosi paljon sitä alkuperäistä yeah. piirrettyä. Ja mä tässä vähän selvää tästä piirretystä, että et, tota siis sä, tämän... Mun näkökulmasta aa, kaikki Disneyn elokuvat on ollut supersuosittuja ja menestyksekkäitä ihania, mutta itse asiassa se ei ihan pidä paikkaansa, vaan Disneyn animaatioelokuville ei mennyt ihan hirveän kauhean hyvin. Esimerkiksi 80-luku oli aika vaikea, silloin, mm. silloin tota, oli, oltiin kaukana niistä lumikia Seitsemän kääpiön menestysvuosista. Mm kunnes tuli vuonna 1989 tuli pieni merenneito elokuva mikä se kyllä, mikä, mikä oli ensimmäinen niin vähän superhitin poikana niin nyt, nyt ollaan löydetty jotain nyt nyt ollaan jaa. löydetty ihmiset tapa tehdä asioita miten mitenhan se saadaan toimimaan. Ja sitten vuonna 1991 tuli tuli hirviö mikä sitten räjäytti potin. Mä arvin, niin se <laughs> se oli siis äh, se on yksi kaikkea aikojen menestys okay. piirroselokuvista. Ja siitä jännä, että Disney oli, he oli yrittänyt sitä, sitä, olisi haluttu tehdä piirroselokuva jo 30-luvulla, sitten uudestaan 50-luvulla, mutta sitä ei ikinä oikein nähty mahdolliseksi. Aina tuli jotain muita, muita juttuja. Se oli vähän niin kuin kytenyt siellä pinnan alla jo pitkään, mutta sitten vuonna 1991 äh, tehtiin tämä kantari-hirviö, tota, joka sitten lopulta päätyi esimerkiksi, äh, siinä sai kuusi oscar mm. joista se voitti kaksi. Se muun muassa sai ehdokkuuden kolmeen eri parhaan kappaleen mm. samassa katerossa. Siellä oli viisi ehdokasta joista kolme oli tässä samasta elokuvasta. Mä luulen, että tälle ei saa enää nykyään. Niin ei vai, ne edelleen samasta elokuvasta useamman Mä luulen, viisi. että siellä varmaan voi, mutta siellä mä katsoin muutama viime vuoden, niin tämä ja viime joo. vuoden, niin ei siellä näy, näy hmm. niin paljon. Mutta kyllä tää on tapahtunut, siis esimerkiksi Aladdinista oli myös päässyt muistaakseni kaksi viisi Okei, okay, niin Mutta se voitti myöskin sitten... Tota, tämä uh, Beauty and the Beast uh, voitti sen parhaan Oscarin. Tämä myöskin oli ensimmäistä kertaa, kun piirroselokuva pääsi kilpailemaan parhaan elokuvapalkinnosta. Uh, sitä se ei voittanut kuitenkaan, mutta kuitenkin tämä oli niin kuin yeah. tavallaan semmoinen edelläkävijä Disneille mm. leffa, että hei, piirroselokuvallakin voi pärjätä niin oike aikuisten ihmisten oikein ja siis mä, mä oikeasti väitän, että niin meidän kaikkia lapsuutta Disney-elokuvat on kuitenkin leimannut sitten jo. Joo. Ja jo. joo. Niin meidän jälkeen syntyneiden lasten myöskin. Joo joo. Ja, jo, ja on niin kuin, myöskin tää oli, äh, Hirviö pääsi sitten vuonna 1994, eli kolme vuotta tämän elokuvan jälkeen, niin siitä tehtiin äh, teatteriversio Broadwaylle, mm -hmm. mikä pyöri siellä ennätykselliset 13 vuotta joo. hyvin menestyksekkäästi. Mä luulen, että tämän elokuvan suosio perustuu, siinä on todella hyvä musiikit Joo. ja se tarina se, on, se on perustuu perinteiseen kansansatuun ranskalaiseen, niin tavallaan siellä on, on hyvin samaistuttavaa ja siinä on niin selkeä teema, Joo. siinä Joo. ei ole tavallaan sellaista niin kuin sivujuonetta mihinkään, se vaan keskittyy siihen itse Niin, tässä on, tavallaan se oli, se oli kiva, Tämä on nyt vähän niin pohjustettu useamman vuoden ajan, että et, tulisiko tästä niin kaunottavasti hirviöistä nyt elokuvaa ja nyt vihdoin se tehtiin ja siitä tehtiin tosiaan hyvin rehellinen musikaalielokuva, eli se noudattelee hyvin pitkälti sen sen tota, äh, alkuperäisen piiroselokuvan tarinaa ihan repliikkejä myöten siellä on hyvin... ja vaatteita ja Joo. siis ihan kaikkea mm -hmm. mutta sitä on kyllä jonkin verran uudistettu Et siellä on tuotu vähän tämmöistä että Bellestä on esimerkiksi tehty vähän tämmöinen Vähän jopa feministinen hahmo, mm -hmm. ja, että hän, hän no, käyttää siellä puhuttiin. housuja ja, ja yeah. tuota, hän, hän on se, joka ratsastaa sillä valkoisella hevosella Eikä se niin kuin, normaalisti saduissaan prinssi joo. valkoisen hevosen kanssa. Ei joo, joo. Nyt on belli joka tulee ja pelastaa kuviot Hän opetti siellä tyttöjä lukemaan ja, joo, ja siellä siitä on... vihat <laughs> Joo ja hän on, hän on keksiä ja tavallaan siinä on niin kuin, vähän uudistettu tehty nykyaikaiseksi niin on lisätty muutamia kohtauksia selittämään vähän enemmän niiden, näiden niinku, hahmojen taustoja. Sitä, mä näin vaan taas, Emma Watsonista siitä Bellestä. Niin tota, niin Sitä oli pyydetty siihen juuri siihen tuhkimoon ja se ei, niin siihen suostunut. Mutta tähän Emma Watson sai feminismin puolesta puhuja, niin sen takia se oli tähän Belleen sit suostunut. Kun oli tullut tällainen, että hän pääsee no, näitä... mä oikein oh, ainoa, tein, että myös hän pyydettiin La, -La Joo, hän oli okay. ehdokkaana La La minkä sitten hän jätti väliin ja tuli mm. tähän ja sitten toisaalta niin Ryan Gosling ja pyydettiin alun perin tähän Prinsin rooliin, Okei. mutta sitten hänen tilalle tuli, tulikin sitten Dan Stevens, kun Ryan Gosling kieltäytyi ja meni laulalla. La Nämä tietenkin nää kaksi Okei. musikaalia. Niin. Tämän kevään suuret on. musikaalijutut on, on kilpailleet vähän sellaista näyttelijöistä. joku onko se joku laulaja sit se kanssa, en mä watchin. vai niinku laulaa? Joo, no, se on varmaan useammin. Jotkut osaa kaiken. Toiset osaa kaiken. Kyllä, <laughs> jo. Mä tykkäsin kyllä ihan todella paljon, ja mun mielestä oli yksi semmoinen elokuva, mikä toimii 3D-versioina todella Ai hyvin okay. yeah. e Elikkä jos, jos suosittelen katsomaan sen nimenomaan 3 d versiota. Mä yritin otta... katsoa 2 d versiota kun me metin kattoo sitä, onko niitä ylipäätään Niin en mä löytänyt edes se on varmaan sellainen elokuva, jota ei juuri mennä katsomaan et Mä en ite tykkää 3D-stä, kun se on musta jotenkin vähän kaikki on viitsalaa. ja mm. alkaa ja... helposti sattua päähän ja, ja sinne lasvit on vähän epämukavat, Mutta tässä se kyllä oikeasti toimii. Aika pian unohti jopa ne lasit, et ei silleen... et en mä luulen, että monesti jostain 3D-leffoista huomaa sen, että et se on periaatteessa melkein tavallinen leffa, se on muutama semmoinen toimintakohtaus, joku Joo. lentää tai mm. joku tällainen, että sitten näkee Aa, tähän kohtaan, tämän takia Jee, on 3D, tässä, tässä voidaan käyttää. Mutta kun tuossa käytettiin kyllä 3 d efektejä mun mielestä ihan ympäri läpi sen elokuvan mm. ja Joo. ne toimi silleen, että niillä nii, nii, tavallaan ei ihan mässäilty, mm. mutta sitten mut kun se niitä oli... on oli... osa sitä. Joo. Se on osa sitä. Niin, Va vaikkakin tämä elokuva oli hyvin sadunomainen, että tavallaan mm. siitä rakennettiin kyllä hyvin sellainen maailma. maailma ja, mut... Kyllä mä sanoin, että edelleen se musiikki oli mun mielestä se juttu, että olihan siellä kaunis lavastuus ja puvustuus ja kaikki se, mutta kyllä se musiikki ja se, Joo, on ja sitten kun se oli ländissä. niin oleellisessa osassa, vähän sama kuin La La mm. että et se musiikki on kuitenkin se, että onhan siinä kauneit kauniit hahmot ja niinku, näin Mutta se tarina on kuitenkin aika ohut, siis jos nyt tälleen aikuisena sitä katot, mm. niin ei se enää sillä lailla se tarina itse asiassa mm. mukana Että kyllä se, oli se niinku vetovoima tuli jostain muusta, mm. ja ehkä siitä, että ymmärsi jotain asiat eri tavalla nyt mm. kun lapsi ja kyllä, mä luulen, että mulle ainakin se oli myöskin aikamatka sinne lapsuuteen niin, ihan joo, täysin, joo. täysin. Ja se varmaan sen takia se musiikkikin oli, koska niin, se oli niin Tosin täytyy sanoa, ja. että tämä oli eka kerta, kun mä näin sen elokuvan englanniksi. Mähän mm. on aina nähnyt vain suomenkielisen version, ja. mutta jotenkin ei sitä enää tota, silleen huomannut. Ehkä kielitaito on sitten sen verran niin. kasvanut, että se ei se niin, kuin niin erottunut. Että, että, Kyllä tällä pääsin näkemään se myös Venäjäksi, että se on varmaan sitten dupattu mm. Venäjäksi Että ihan hyvä, ettei meitä vahingossa väärään yeah. <laughs> mutta tämä oli myöskin eka kertaa, kun käytiin tuolla Apollon, äh, tuossa Solaris yes, yeah. Apollon äh, leffateatterissa yeah. Ja oli tosi kiva kokemus, yeah, joo. Se on ja... Ehkä edelleen siis mun lemppareini Leffateatteri täällä, jos nyt söprusta ei lasketa, niin on se IMAX, että se on kyllä myös tosi sisti mm, okay, yeah. niin, siis Jos menee katsomaan 3 d elokuvia mm. niin siellä, mä oon kerran käynyt katsomaan siellä jotain 3D-nä Niin siellä on tota, ne lasitkin, on sellaiset, vähän niin kuin aurinkolasit, että ne on tosi kevyet mm. ja hyvät päässä ja okay. ne, se Ei se reuna tavallaan häiritse, että on sen jaa. verran isot Ja sitten siellä on tosi, siis se on tunnettu siitä ään, äänenlaadusta, se on tosi hyvä okay. Että varmaan tämä olisi toiminut sielläkin mutta tämä oli myöskin niin iloinen yllätys ja tuossa kotinurkilla melkein. Niin... Kyllä. Mut tota, mä ajattelin, että nyt tämän, tämän sunnuntain puolella loppua voitaisiin kuunnella. Tota, itse asiassa tämä on se biisi, joka voitti sen Oscarin silloin aikanaan. Ah. Yeah. Tota, Beauty and the Beast. Ää, niin kuunnellaan se tähän loppuun. Yeah. Hyvää sunnuntaita kaikille. Ja ja ensi moi, moi! Moi moi! As old as time True as it can be Barely even friends Then somebody bangs unexpectedly Just a little change Small to say the least, both a little scared, neither one prepared.